ماینی جال د کتابه علا قسمه ني د دې زنه شاسو خپل کتاب اجزا ذکر کړي چې جما کتاب کسري کنه خو لاسد محفل کتاب مختصر تاریخ سره شادس خلاصه کتاب ذکر کوي شادس کتاب دوه حصے دی یو حصہ ده حکمو او د مصالحه د पारा چې کوم قواعد کلیه کار دی د موډي معدین د پارا د موډي معدین د پارا قواعد کلیه اشعار قسم د کتاب هاغه دو کړي بیا په احکام جزئیو کې اسرار او په احادیثو کې چې کوم اسرار پکاري نو هغه ذکر څه د کتاب دا ولنۍ څه چې دا مدا مشکله ده چې دوی باندې سره پوښي په دې مې کتاب هغه حل کېدل شي په مطالعه باندې هم حل کېدل شي پغې چې نه ځایو نبيام ګراندي چې کوم کتابونه د ځنې بابونو د کوم مباحث د سنی بابونو د ابتدا سره تعلق لري و <تصفح> د دې ځای کې احکام کلياو د حکم و د पारा او د مصالح او د पारा چې کم قواې غو ذکر کړي او 파 غذای کې اوربادي نو باب کې بیا مختلف مسائلی د باب د پارم کلیات ذکر کړي کوم نشارته کلیات دینو غذای لګراني او بیوام په با دی اول حصہ کتاب بانی سڑپ و شوی بیا دوی محصہ دی کتاب چې کبنو آغا دم را گرانا ندا او دادا چه آغا دوی محصہ چه دا آغا انتہائی مفیده دا ڈیر مفیده دا او ساولانای دی کتاب کې قواېد کلیه دي چې احکام او کومې خبرې ور ټول ادیانو کې متفقن علیها وي لا کو سجودا الله يهوديان او مريصايا او منو مشرکان او صحیح ده کنه په کې چاعب نه کوو نبی نوبیله سلام سره چې الله نه چا د نوبی نبی سلام نه د دی باره کې تپوس کوو چې بیا کله د د حقوقو باره کې خبر راغلی ده چې الله او تعال لایق د تعزیب دی او لایق د بات دی پهم چاعب نه کوو ځام دا ټولو و, و کې دو دو سوا صلله او په د عبادت یو خاصه طریقې په خاص, خاص نه حج په کار ده رسول قومونو به خبرې سګړي شو روکړي رد دغه د پارچک مصالح او کم دا دے دا دا دا دا دا کلیات دي د دې د مصالح او د پارا اول مبحث کې بدره کلیات چې کوم نسکیږي چې کرکیږي بوزي و خبره دی انسان سعید ګردی او نوې انسانی سعادت د دنیا او د اخرت دا پسې کیده سعادت د انسانی انساني شا ش شاسې وجيبه سره د سعادت تعریفوم کې دا سعادت څه ده حقیقتو و حقیقتونه ذکر کای کنه سعادت او کاوله د بر او په نکاوله د اثم نه بیره وسمته وي حقیقت البر او حقیقت الاثم دا وشا سے مستقل ذکر کی بیا چې بر او اثم وشینو داغه نه پس استحقاق د جزار دي دا جزاء دنیا کې صحیحه سيهیت لري خبر کې سيهیت لري اخرت کې سيهیت لري دارنگی دے انسانانو خپل میانس کے زندگی دا سیاسی زندگی و تولکی کی بین الملل زندگی دا پاقی کے ودے انسان سعادت پسدے لاغیت پار ارتفاقات و باہت ذکر کئی داد شاہ سے چھ کم قسم اول لے پاقی کے دا سے گنتے مباہت سکے ذکر کئی سمعینی جعالتو الكتاب علا قسمینی دو کتاب دوی ده د هم قسمل قوائ دلکیا کې قو د کو ځ کرکئ ال نتی تنته ظې مو به حال مثال م د في هغه چې انتظام را بده په د سره دغه ممسال او چې دغ ح ساتلله شوي د په ټولو کې و اکثر روحا کانت مسلمتن بین الملل او اکثر ده دینا مسلمو و میانز آغا دیننو کیچت نبی علیہ السلام پر دور کسو موجودو لگا یہودیت سو نسرانیت سو و لم یکن فی حق خلافن و کانا الحاضرون و عن سوالها او حاضرین د سوال نه نمستغنیو فنبہ النبی صلی الله علیہ وسلم اما ينبه على الاصول المفروه انها نبی علیہ السلام شرب داغي باندې تنبيه قائم کړه لکه څنګه چې باغ اصول باندې تنبيه قائم اول شي چې داغې د دا اثبات و غیره نشه کمونه فراغت حاصل شي وي ان لکه دا چې اصول چې مسلمي داغې د دا بار خلق بیا د اصل لپاره دلیلونه نه وي اين د فائده الفروق ووخه دا فائدہ کولو او د ور کول د فروق کې فَتَمَكَّنَ السَّامِعُونَ مِنَ الرِّجَالِ فُرُوعَ إِلَيْهَا وَهَأُصُولُ بَانِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرْفُ تَمْبِيحِ قَائِمَةٍ وَحَاضِرُونَ حَاضِرِينَ خَلَقْتُو وَعَغَيِّ پَدِي اُصولُ بَانِ تَفْرِيعَاتُ وَبَانِ قَوْلُ بَانِ قَادِرُو شَيْبَدِي بَانِ سُوږي تَفْرِيعَاتُوږي وَقَادِرُو سَامِعِينَ مِنَ الرِّجَالِ فُرُوعَ إِلَيْهَا لَمَّا مَارَسُوا مِنَ نَظَائِرِهَا فِي نوځي دا اړینه چې هغه مشاهده کړي او تجربه یې کړي و. د نظر او داغې نه په عربو کې هغه عرب چې ملت انتسبي نه ال ملت الاسماعيليه واليهود والنصارى والمجوس ورائته ان تفاصيل اسرار الشرای ترجمه اله اصلين. وزده تشریتون د مکمل دین چې کوم اسرار دي و دا وي ما چې دو نو خبره راګرځي یو مبحث البر والعثم زم و مبحث سیاسیات الملیہ یعنی یو د انسان شخصی زندگی دا او بل د انسان اجتماعی زندگی دا ده شخصی زندگی رجا آغاچه کمنون ده بر او د عثم بحث تکی شاہ سے شروع کی جو ده انسان اللہ پیدا کرده ده ہو بیا چې کمندونو په دې بابا شوخیو سو سوباب وکړي بیا وداوي چې دا, دا انسان وګوره الله پیدا کرده دی بیا وځي چې دا انسان دا پیدایش د نورو نه بدل غونډه کې دی گناه نبج شی دا ذهن په جوړی جوړی هزار روح چې نیکیو کې د سعادت تر رسیدو ګنا نه بچ شي د ګنا نه بچ نو سعادت تر شي او چې مرتکب د ګنا شي دی د ذلیل شي او سعادت د دزارې چخپل مقام حاصل کی او شقاوت دردار داې چې مقام نه راړته شي دا د انسان شخصیلابانې به بعض شروع کې دد رجه بیرره وتم تهکیږي انسان مقعلبې ې مقللب دی په مقعلب دا نو دا ټول د بیر او د اسم دي او راستی به دی ته او د شا تمیر ډیروګدي لګ هممن دا مختو سرسیتی مګر تمی د طولنی د تمی د ډیروګ دي. لگت سورة زخرب چورا سی آیات تمہید دیو پچیس سی آیات چکم دو دو آیا کے چکم دونا مسئلہ داو دو آیاتو میکی خاتمہ دا بس ورائیتو انتفاسیل اسرار الشرائطر جو الاسلیل مابعثو البرر والاسم دویم ومابعثو سیاسیات الملیہ ثم رائیتو البرر والاسم لا تکتنو حقیقتو ہما لنے کئیو لا غيت كمون حقيقت نخاركي الا بانور فقبلهم مبايس المجازات والارتفاقات والسعادات النوعيه مگر دا چوبې جن دل شي دا غين مخي باز د جزاو د سزا باز د ارتفاقات جنسان لبس کې فائدې ټول اجتماعي فائدې پس کې ده ان فردي پس دا ارتفاقات ارباد شاسب مستقله استلادا او سعد او نو د انسان چې د دا به سعدت په سبانېمومي س مو د میړ د چې دامه باث چې د ان تطب ک فله ممسائلله دا مووقوبې په ځ نورو ممسلوبان دی چې چې تسللهمه في للم مسلم دی په د لم کې او باس نشی شي کوله د دا حقیقت داغ نه پهمان تو صد د قبل حال اتفاقل میلهلیلی ی خومه نه ځګه ټولو ملتونو بسده اتفاق ده لکه او سو روح شته ردین و باس قول واری شاسته بوئی خویاو بیدل یا به دا چه ټول خلقوی چه روح شتنو بس روح شتنو او پا با دیبانه او طولو اتفاق ده چې بعدان ختم شی خو روح بیاو می روح بیاو می خویاو خوبا داره چب نور علمونه کې به باڅه ونه دلته به باڅه سنشتہ اجد نشتا یاره ټول دینونه په تیفاق د ویمانه دا خبره مسلمانه د دینه بغیر جزاء او سزا کېدلی نشي حتا سوره من المشورات او له حسن الظن بالمعلم یا ابو معلم باندې وسخسته ګمانو کا چې دا دا ځانه خبري نکي او له دلائله تذکر فعل من آل من هذا ليلم یا داس دلائل باندې باسته دا روح دا مساله شو چې دا او معنی لوږد هغه دلایلونه چې اگر دی علم نه په اعلی علم کې ذکر کیږي په دغه اعلی علم کې شاتف خیر کثیر لیکل دي وارث وان ایتالته ان الاطاله فی اثبات النفس وبقائها ماردینه چې کم دنو ایراس کړل دي چې دا روح موجود ده او رو به باقی وي بعد فنای البدن او ده ده اثباتنا ده ده ده باسونونا ما خیارات کنه ده وطناؤمه ها وطعلمه ها بعد مفارقت الجسد شروع ده بدن جدا شی وده تا نعمتونو ملاوی گی دردونو وطم ملاوی گی لیانه مبحث مفروغن آنه فی کتب القوم خلقو بیدیر باسونو کردی دی ما تا بگیاجتو وما زکر تو من حاضر مباعث او هغه چې ما ذکر کړې دې دی مباهسونه د روح بحث ما ذکر کړل دی یا نورو الا ما رايت الكتب التي وقات الي خاليه تن عن الكلام ما ذکر او ما ذکرته ماني دی فکر کړې دې مباهسونه مگر چې مولود الكتابو ناغه چې ما سره وو چې ما سره کم سو کتابونو نو خاليه تن عن الكلام فيه اصله و کې بالکل بحث نو زیاد دي شراغيز لپاره قواعد نو مقرره کړي دا یوزوي طریقې سره باس کړو او قواعد یې ولونو مقرره کړي یعنی په هغه طریقې نو کړي چې په کومه طریقې مال الله توفيق سره را کړي او ان تفریعه یابې تفریعات نو او دا غا ترتیب نه خالی وو چې هغه مال توفيق را کړي شو د پاره د وایلو د استخراج دغه توفيق ترتیب وو ولا من المسلمات ولا من المسلمات او نه چې کوم نه غوډه مسلمات نو ما ذکرته منا الا ما ريت الكتب او چې ما کوم بايز ذکر کړ دي غوډه مسلمات نه دي الا ما ريت القوم لم يتارضوا له قوم دي تعارض نو کړه ولا ليرات الدلائل سميته عليه كثير چې کوم نه چکوم خبره كتب القوم کوي نماور د ډېر تعرضو نه ده دویم چې د خلکو به مینس کې مسلماناتي نما د ډېر تعرضو نه ده کړه او دریمدار چې ما داسي د حدیث او دا آیاتونو ډېر راول شوخ نه کړي بس یو آیاتي میراولې چې خبره ته نسی شي ثابته شي نو ډېر د لایر سمعيه ما ذکر کړي نه ولال ايراد انه من کله تعرض در اولل د دلائل سمعیه تعالیه کثیره تعرض فلا جرم شگ نیست د ذکره کوم په دې قسم کې داسې مسائل چې واجبو ان تصدق بها فی هذا الفن چې واجبو چې تصدیق وکړ شي دا کې من غیر تعرض للمیتها بغیر تعرض ناغه حقیقت د دیتا بیا وزکر کوم کیفیت د مجازات دبلی ور کول ذا الله فی الحیات و بعد الممات ثم الارتفاقات بیا و ذکر کوم اغه ارتفاقات اللتی جبلالها بنو ادم زنی انسانن دیوبل نفایدی اخلی ادم مسلمی خبری وی بنو ادم پا غی و نه پیدا وی و لم یهملها حقت عربهم الا او فضلنوی پریخودی اغیل را نارب و ناجمو من جیات ما اوجبته وقولهم ددی دو وجنا ما اوجبته وقولهم چه لازم اگرنی اقل دی چه اقل دی دی سا گرنی انددی دو وجنا چه شریعت و طویری دی لیکن او سطر عورت دی دنسانا کلوی چی داری پٹشی یا مرد دی چه مرد وشن دنسانا کلوی چی داری او طرف تشی لگن او طریقه و هر قوم کی بدلی سوق بیوست وزائی صوب دریابط لړکی صوب خخ کی خدای څوک نه کوي چې هغه کومو دغه شندې سوي پروت وي اقل انسان دالې چې لګا سمو بیان سعادت الانسان او شقاوتې بیا الانسان سعادت او شقاوت خو په دې بار د نو انساني سره شخص نه وبهز بما یذرو فی الاخره او هغه سعادت چې په کیون کې هم دغه نتیجې شي ظاهره شي بیا وصول ده براو ده اسم اللتی توارد علیه احل الملل آغا نمبر پا نمبر را غلی ده پاغیبان احل الملل یعنی اغیئی اممانی سممائی جبوین ده سیاست الامم منظر بل حدود و شرایع بیا آغا چه ده اغیئی امم بحث ده اول کی زندگی و ده اغیئی انتظام سیاست الامم اصلاح ده امتون فارعی بناء بدون مقرره والشرایع <سؤال> بیا کیفیت دې استنباط ده شرایع او کلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د نبی علیه السلام نه احکاماتو نه استنباط څنګه کوي او د نبی علیه السلام نه اخس څنګه کوي او تلقيها منه ذم قسم چه زده نو بشرح الاسرار الحدیث کده مین ابواب الایمان ثم مین ابواب العلم ثم مین ابواب الطهاره ثم مین ثم من ابواب الصوم ثم من ابواب الحج ثم من ابواب الاهسان في التصوف خبري ثم من ابواب المعاملات ثم من ابواب تدبير المنازل لكورس لا ثم من ابواب سياسه المدن بخارون اصلاح ثم من ابواب آداب المعيشه يوبل سنه جونت يرول ومعيشه ماليه مساله ثم من ابواب انشط بيانورم دغشاني وهذا اعوان وشروي في المقصود دا د شورو کاو ټم د په مسوود کې وال همد اولا لای او